گران مخترم آردن کو د مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا اصول ادا تین نمبر کیسٹ چپو مسجد امیر ماویہ محلہ خلطک سوال ډیر کې پچھین آٹھ دوزار آٹھ کے شعر دا دید ملائیدو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوادی پروپریٹر انور شیر تویدی موبایل نمبر 03085710124 که یو نن په درس کې مونږه اته تعریف د قران ذکر کو درنګي ورسره مونږه په اسماء القرآن ذکر کو او په اسماء د قرانو کې دمه دا خبره بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ لا علم لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً من گدا قرآن د فهم او د دکل د پاره اصول مبادی بیانول تاریخ د قرآن عظمت د قرآن فضیلت د قرآن اسماء د او په قرآنی کریم کې د اړه او د سوچ یو لارم دا دا سوچ دا ده چې کلمون غوا تاسو د قرآنو پایتونو کې سوچ کوو چې په دې آیات کې څه بیان شوي په دې کې د قران تعریف شوي دي ک په دې کې د قران عظمت بیان شوي که په دې کې د قرآنی کریم حکمت د نزول ذکر شوی که په دې کې د قران د نمونو نا یو نم ذکر شوی نن درس په دې موضوع باندې دی که اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن صدفار را لگلی حکمتو نزول القرآن دا قرآن کریم چې دون عظیم کتاب دی دا الله تبارک و تعالیٰ کم مقصد دا پار را لگلی چه دا قرآن کریم خیر الكتب دی پا خیر الرسول باندی پا ذریع د خیر الملائکہ خير الامم تا نازل شوي په خيرو اشور کې په خيرو ليالي کې او د دې د نازلۍ د لو حکمت څخه دې په نمبر 1 الله دې د پارا را لګلي چې خلکو ته میں ملوشي قرانه كريم الله تبارك وتعالى دې د پارا را لګلي چې خلکو ته میں ملوشي دويمدا قرانه كريم الله تبارک وتعالى د پاره د شفا او د پاره د رحمت را لګی بلدا چې قرانه كريم الله تبارك وتعالى دی پاره را لګی اخراج الناس من الظلمات الى النور چې خلک د تیرونا رڼا تر تروباسي لري شي د قران په ذریه سره قرآن الله دے دا پار را لگلی چه خلق دا تورو تیارونا ارنا دا ایمان ترب تر اوخ کلی شي بل دا قرآن الله اللہ دے دا پار را لگلی چه منون کو تا زیر ور او چه کم خلق نم منون کی دی اغی تیار ور کی یعنی قرآن لیت تبشیر انزار غیر منقادو او تام تا, تا یرا ورکی او منقاد دین او تام تا, تا خوش خبری او زیر ورکی بلدا قران د دپاره راغلی چې پدې کې سوچ او فکر وکړی شي د تدبر او تفکرې قران د دپاره الله تعالی غلی چې دې پایتونو کې سوچ او تدبر وکړی شي بلدا قران کریم د لپاره الله تعالی غلي چې ردی اتباو کړی بل دا د قران الله د لپاره مراله غلي چې ردی خلکو ته تبلیغ وکړي شي دا خلکو ته رسول شي په دې موضوع باندې د قران کریم آیاتونه اکمتو نزول القرآن اللہ دازی مشان کلام دا مبارک کتاب صدا پار رالی گلی عنوان بند آیتنا سورة البقرآ آیت نمبر ایک سو پچاسی آیت نمبر ایک شہر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان الذي ميعد رمضان اغدا انزل في القران چې نازل شوي په دې میاشت کې قران سدا पारा هدن الناس هدايت د فار خلقو قران الله هدايت د فار را لګلی چاہرو رمدوان اللذی انزلا فیه القرآن حدل لنناس قرآن ہدایت دے دفعر لتمام انسانانو دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر دو گو رے یہ قرآن اللہ مقصد دفعر را لگلی سورة البقرہ دویم نمبر آیات ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې د پدی کې شک نشته او دلل متقین هدایت دے د پار د فرزګارانو دزین 23 کالذی چې ال تدویم نمبر آیات کې وی فرزګارانو د هدایت دی 185 نمبر آیات کې د تول خلق د هدایت دی مجه سری فرزګار انو د پاره دی وکنا تول خلق د پاره دی خدای بیا مونږ په خپل مقام په تفصیل کوي شهر رمضان الذي ينزل فيه القران هدا للناس አልته وی دا حلقو لپاره هدایت دي دلته یې سره پريزګارانو لپاره هدایت دي نو باقي مستشرکین او یورپ والا خلک اوی قران کریم مطالع کوي نو دا کیسه مایاتون پکې کی راوونکی اوی احاديث مطالع کوي نو دا کیسه حدیث راوونکی چې ګوره یو ځکه الله فرمایي دا قران هدایت ده فار د ټول خلکو دی بل ځکه چې د پریزګارانه ده په اړه دي هیڅ کوم خبره په کیسه دا څنګه د الله کتاب دی په دې توګه چې سره ای خلک د دین نه لري وو چې مونږه تاسو په اړه کې د دین تقدر وی په قران عظمت یې مونږ یې زده کوو نبي دا څه هیڅ اشكال اعتراض نه دی دا رنګه قران الله سره فار را لګینه سورۃ یونس آیت نمبر یا یونس مفارا 57 نمبر آیات ذو تم ربکم وشفاء لما في الصدور وهو داو ورحمه للمؤمنين يا ايها الناس اتمام انسانانو یقینن راغلی تاسوتا نسیت ناما دترپا درب تاسونا لما في الصدور و شفا راغلی د فار د علاج و وخلق علاج کې نن زمونږ استادو هغه جسم تلغون تمرض راشي ته به توخی او سر خوږي راشي نن موږ او تاسو اعلان عالج د ډاکټرانو په سیګرونو نن زمونږ دیرو کې امراض را د نشيوي بیماری ول راغلی د خپل روحاني امرازو د علاج د قران کریم نوخ ور کول پکارد دي يا ايها الناس قد جاءتكم موعظۃ من ربكم وشفاء لما في صدور او قران نسیتنا مدا وشفاء لما في صدور او قران کی شفاء دا دا غمر زنو دپسینو کی دي او قران الله رالے گلی ہدن ورحمتهم ورحمته الله دې دا فارا ليغلي فبيذلك يفرحوا په دې خلک خوشالي او کې دې الله کتاب را ليغلي په دې حدیث فاک راضي نبي محترم صلى الله عليه وسلم فرمایي من هداه الله الاسلام چا ته الله دا اسلام لا رسیدا کا وعلمه القران او الله او القران د قرآن حافظ شو د قرآن عالم شو او بیا دې سکه سم مشکل فاقا دې بیا مو یوه ډېر کار خراب دیخا هغه فل فقر او محتاج خلکو تخکاریږي درک نه لګي بسو حدیث پاک را دي كتب الفقر بین عینیه الا یوم القیامه د قیامت درد په پوری بخوارو زار ګرځي فات د تندی په سترګو مخامخ با الله تبارک و تعالی دا فقر د قیامت درد پوری لکې اې له مواله خلکو قران والا دیندار خلکو ديب دنیا تنپسوي تا ته الله لوي دولت درکړي وي وشفاء للما في الصدور قران الله به دا فارا لګل کی پدې علاج وکړي شي انہوں مصیبت داو موږ قران را غستو او که چا قران را غستو پتوي به ګولې دا دي دور ګنده دښتا ماو دې کلا تدا قران بیانې تا ته وپټولېږي بلابم د دین خدمت نه کیدې د قران خدمت به نه کوي او تابم د قران د خدمت نه رکاوې تعالی به رکاوټ جوړي ډیر داته خلک شتا سم مدرسې پستور غونې لري دي او قران ته د استاد مخه تا ناستني کړی پوجته یې سکور سموس کړی یا جته پنن کلبانې د می امتحان پاس کړی مدرسو کې یو رَس سبق نیولې او مونږه او تاسو خلک هغه راوړو د جمعات کې امام کو جمعات کې خطیب کو جاره قرآن مخالفت کوي تر څو جمعہ اصلتا مولا هوته وی نودی په کارو اسکو له استاذ دی وره سلوې هغه د ګلادوري د قرآن توهین دی ها داګه دا مونږ ته د قرآن توهین کو دا شیخ شیرالدشاه په تلویر دی کې درس پړا وی پښا منصور کې پونجير کې په کراچي کې مفتي ضرونی خان صاحب دا دغه تاسو په لاره کې ګولې ټول مرته پاکیو کرکټ کې د الکانو سره تیر کړی دي نو خپل قرآن خدمت کې نو خلکو ته دا خلکو د قرآن نه روکای ته الله تعالی ته ور دي ملکیږي باندې جواب باندې ور او دغه مخبره دا چې د قرآن په دې قرائاتو کې مستلوي دا خلک خلکو باندې اعتبار اوسټل قرآن نازل شې په دې قرائاتو سره یو خلکو تداخو د له ديني شان کولو کدا امام عاصم رحمت الله علیه قرات دی دا بل امام قرات دی دا خو لازمی خبره دا او چې تخ په مصاليبه نه بولاړي د اهد په ځای به اخ دی او د مون خلکو له په بټو بټو ګوري چې روزانه کارې سي ټیلی ویژن د بدوګانو کې ناست کرکټ کول اکی کول نصر نرمال توګه یره دا قران په قراتو کې ویل دا خبره نه دا ترجمه کول دا په تلويخ راځي چې قران توحید دی الله اکبر کبیر اونه غړ ظلمو په کریم خو شفاء الی ما فی صدور او شفاء الی ما فی صدور او شفاء نو او دا قران علاج دی د هغه مرغونو فی صدور تیپسی نو کیری تیپسی نو کی کم مرغونو دی یو قران سرداغي علاج کیږي او درنګي سوره القهف آیت نمبر دو گو رئی پلنسما فارا تورت القحف دویم نمبر آیات شیئر اللہ دا مبارک کتاب صدف فارا لے گلی الحمدللہ اللذی انزلا على عبده الكتابا ولم یجعل له عوجا صفتنا دا کمال خاص اللہ لردیب آغازات نازل کړي پخپل بندواني کتاب او ني دي غرذولي دلر کو ग्والي ورته قرآن موزيذاخه الحمدلله ثم الحمدلله دلته تنظم کاله دوري تفسیر پڑھاویږي خوشا لريالا کووري علماي کرامي موټيان صاحباني نور ملګري اغي دي دوره کې کی شریکت کوي بادي وخت سال ټیم کېم دوري شروع شي املګری سار نمازبینې پوریم دوراوري دا ټیم دا ګینټه دوه دوراوري هغه وی وي قسم مو دی پهنا پدې کې نه زیات تفسیري ښه دا, دا قران معجزې یو قران ته وې تاسو نه واخ ورګو او ترڅ د کول اراده وګځي میاشکز د کومه نو ته میاشکز د کول شي ته وې دې شپږ میاشتې کې د کوم دا زموږ موستنید درس کې دې شمه پاره چې شروع شي شو په یکم مآټ باندې شروع شي شو دا مارچ اپريل مئی جون جولای اگست پګم میاشتې ده یره نیمه سی بار پکلانه دیلې شوی دا وجه تاسوونه وې د جماعات کې جمعوم ما وسنې کم درشو او کړنه هم کال روان دي تقریبا لسکالو کې نه نیم کالو کې با هغه اتمام ته رسید او درې سالوي ورځ کې پړي خاخته نه फायदा واغست دا ورو خلکو ته قران زګو او په دې وجه دا قران یو اعجاز دی الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب دا ولی ناشنا ناشنا چې هری روز ناراضی دا دې قران کې خپل یو اجازه زموته نارضي زې زغه د ګناہوںو نه ډکه ما د ګناہوںو نه ډکه ما مخ د ګناہوںو په جتور د ماسترګي د ګناہوںو نه ډکه دا د الله دې خو کتاب تر ازې یی کتاب کې او باندې کې کتاب کې او مزره یی کې او لزت دې چې سړی پزین کې د ایجاد الله کتاب و ښا او دا په کوم دا سره پل حکمت بیان یی چې وخلک د پاره دنیا ته اغلی مو سره پاره وګرځولم تایی من پوغ بیانو آلا دے دا قرآن پوغ بیان کوي دا منگا درس او ری بونیر کې بام پوغا جوڑ آغا علا کو ترم تا حل تین سملگری را غلیو دل دا ما زگر منگا ناستو یو پا که بسترین شائرمو شائر اسلام سے محمد صحید سے با ماں نے تفوزو کرد رضا اللہ ملصف کم زیدے مجیر آزیر سبرا شید یا ناشتو کرام مکرام دلته کوچو وکنه برادي مې جي ها حا... س زورتي نو وای بس اغي سره ملاقات تراغلي مې جي اغا ملاقات نه مخه خادم دلته کی خدمت کوريږي ماته یي سړی مې ته په وډای پکه پکه خبرې کوي مې جي دا قیمان دا قران پوخ بیان واره وها بی دا قران پکه خبرې کوي قیمان دی بیان ولالي لينذر پدې کې زمير يا غو راجي دي دې کتاب ته يا عبد هي عبادت راجي دي ليونذرا چې دا پیغمبر خلکو ته یې یا يا ليونذرا چې کتاب خلکو ته یې راورکلي شي ان قران دې الله نازل کړی چې خلکو ته یې راورکلي شي ليونذرا باسن شديدا ليونذرا دې د پاره چې شي د عذاب سخت نا ملت هند طرف الله نه و يبشر المؤمنين او ذيري وركي شي مؤمنانو ته مؤمنانو د بيذيري ورګي انزار پیو کړی شي نو دا قران الله دې د پاره لګلی چې مونږ ته ګوره دې مقصد معلومی ښا چې دنو دوله قران حکمت دا دی لیون زرا چې يره پیو ورکلی شي و يبشر او مونږه د بيذيري ور کړی شي دا صورت سوره ابراهيم 25 دوم نمبر آيات وګوره سوره ابراهيم چه قرآن اللہ تبارک و تعالی صدف پار رہا لگلی حازا بلاغ لنناس سورة ابراہیم اخیری آیاتو بلاغ لنناس با قرآن اللہ صدف پار رہا لگلی حازا بلاغ لنناس ودا قرآن بلاغن دا تبلیغ کتاب دے لنناس تولو خلق ودعا قرآن خلقو تبایا نوا قرآن از دا کونو بے بي بیا نوا حازا بلاغ لنناس خوش قسمت دیا خلقو شد اللہ کتاب از دا کی دان سر کافیو کتابو نرولی لی کلپا کی کیا بے کورنو که خلقو تخی یارانو دوستانو تیوی شاگردانو تیوی حازا بلاغ لنناس ودعا قرآن بلاغ دا تبلیغ کتاب دی لنناس طولو خلقو تا قدم ولينظر به زیرا پاراج پدی خلق تیره ورکریشی نو قران الله تبلیغ د پارا را لګلی او چې سړی قران ته ناس تم کی بیا تبلیغ کیږي ډیر خوند گیغه سړی قران ته ناس تم کیو زم د درس ملګریم سره کلیګ کلیو بیانونه ولانه ورته د مازیګر به خبره ته کی ناس ته او سوره یونس کې الله دوی خبره ارشاد فرمای پس صورت بقره کې لدونه یموتونه ذکر کوي سورتونو د خلاصې به شروع کی دا هغه لکه علما بوته چې ته مخلوق راغلی چې دا چې موږ تم نه یادو نو خلک ډیر توجو سر غونډې دی بیا په دې چې قران ته نه ست په کاردا موږ حال کې له قران نه بی پروا نه شو کېده دا, دا زموږ ایمان مضبوطه یو او دانا نه چې بی نه قران ادر کار دي سړیا دا اسکار کم دیږي دا قران دا یقینو کا دخل کو دا قائد هغه بیخکنی وکيږي بیا لکه الله فرمای هاذا بلاغ للناس دا قران د تبلیغ کتاب دی تبلیغی نه صاحب دا قران دی هاذا بلاغ للناس ابتدا زموږه تبلیغی کم حال کارونه اعمال پي کی پزایل اعمال د دې ابتدا نو تبلیغی نه صاحب شو بیعو لما را جمشو اغنمی و لابدر کو تبلیغی نصاب قرآن دے هادا بلا ایک اخو پزائل را جمشوی بی بیعو تنم پزائل امال حضر شیعو الحدیث رحمت اللہ علیہ آج کتاب تا کی خودو هادا بلا الناس دار تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلکو و لی انذرو بیه دے دا پارا چی پدی خلکو تا یار ور شي ان دا صورت ابراہیم اول نمبر آیا تو گو رہے قرآن اللہ ص او انسان ته څه د پاره ګرځولې وو سوره اول نمبر آیات کتاب انزل الله اليك کتابون د کتاب دې انزل الله مونږ نازل کړي اے نبي عليه السلام اليك دا قران مو ته تر علي ګل دی خو سره د پاره قران بدیده پاره یا چې به رمضان راغی که خيري دا رمضان په دریشته مشهوبه صورتونه اوروخه تقوا دی عمل کې دا مصیبتو خدای غن ته پوس دا پکارو ته په دریشته مګه صورتونه اورای په دا مخ کې تا 40 دی اورولي نن د صورتونو شپره که د خیال دا او نن د صورتونو شپره او دا نور د 40 د سندرو شپه دا قرآن دې لپاره ګرځولیو دا ضرورتونه شپره دا, دا رنگي قرآن دې لپاره ګرځولیو چې کله به ناوي راووله او ناوي سره به پډولې کې قرآن کې هو داس به وو کې بنو هغه د ځوان دوربم قرآن راووتې زمایدا قرآن وی کومه راغې سر گزاره وکړه په طول مربا هغه جګړې بیا بیا چې به ناوي د ډولې نه را نو په کور کې به د ناوي د سر د پاسو قرآن ویلو بیا په به دانی نستی دا قران دې لپاره ګرځولو قران دې لپاره ګرځولو سم باندې علاقه که چې کله بمړې وشه نو مړی سر به پټکی قران کې خوده مننه کړه امړې مړشوی سات نه وتی دا ورته خود... قران د مړی سر د مړی سر پټکی قران کې خوده بیا مبارکی بیا به قران باندې اړیو باندې اګه لاز کې خوده په قران باندې او لس پینځه پینځه روپې یو له صابون چکه د ګولې دا دا دا چکه دای به خرم ازي واغستي او ډېر ډېر واسکټې پیدا کړو ویځیم کې بیا سيزه شولو یو بل ته را خپل کولو او یو کس ته نه ته پوسوګو و تاسو چې په قران دا لاس کې د نو سوای اغه تیمووی زمونږ د قران وی چې دا سړی مړ و اګه په ما دی کین دی یبل ته قران ورکه خو په کطار ګول مې اسکان در به جوړ کړو او دې علم واټ توهین دی همون دا نه و دی ودانو سبا د کوم دا ګول میس کان پروسکی لیکس شوچکه لګدار دنیا دار خلک بسویو چې دا د ایلموالشان دیار دا دنیا دار خلکو د افسران خلکو دا چې ګوري چې به که زس خپل زی مدرسو ته لېګم علم ته لېګم هادی به سبا دا انتظار کيو چې کله به یو سړي به غوځي چې ما د پګرصابون ته کېمې وشي نو د بي پی زورو پوتاو چکه ګولې تا او لس ورپوتانه است یهو زماري توبې پزیو امکان سي کام وکما کوری جتا بابو بابو سے بئیو او دیسالو در طرفه په ولکو بددا چر ذل ذین نگیدا وان خلق مود انم نہ متنفراکو تا هو کو د صابون تکیر ماز دی روળો مصلی دی روળો خصوصه خلق تاره د علم نہ د مدرسو نہ د علماء نہ متنفراکو نو آیا دیده پار راغلیو آیا قران دیده پار راغلیو چیکلا د دوو گسانو نہ لگیدا مروغه وتکین قران ولا میسک کیدوی بیا یا وازه قران ممس کی خاو د نو د اولی کی خاو د الکه دا قران غری حق ادا کی خا دا قران حق بداو ال پ جمعه کی پری به نظر پیسې کی دیو ها بیا بادي صاحبانو تقسیم کدم د جمعه کی روغه و بنت کی بادي ملګری راغلی و اغه روغه او شو پدی کی ورګه قران حق ادا کی قران حق ادا کول به ادا دی چې د مونږه ما روغه او کم قسم مو ګداو ما تاونه مدقای حقو لې دي با پیسې به د تبازی سایبان راغلی وو ayo ba gadir ziyad khiyar de ilmiragir wa sarawha o khalko alhamdulillah o sab de jandare da ga nazwanzi agadwade so pe mala jift kewacholi ama zar rawaghti agadi khalko de shukoolam gedaw garo ro pese khwaaghti ama zar rawasti ma yagida shiz ma chana de krayala allah kama da thi chok da maradik badi kishi bia ya ba deep ase gardan de kam de ke ba rogh کله زما مرګی چې مان په پیزو پیل <سؤال> اس فاطمه لوشي માતા ناپاک دکشان خپوی زسر راکې الحمدلله ثم الحمدلله مې راپاس ورګې په دې کې دغه د محلل سېکرټري سې زارون د دیوته یو استادو وي ګور نه دی ګوډ کړی نه دی ساته درس مرص ور کړې ده هغه تیار کړی 8000 روپې جی په تواچولې نو هغه ډیر کناډیو وریکه کتابه د ونست اخی ته خراب شې د سپونه پتا لګې دی چې دا تاسو په پوره پیپر اخلي په قران دینه فارغه لېو کتاب قران سره ظلم کول په ایمان لک سوچ زنن زنه زکه مجرمه زنه زکه ګونګاره ما ځکه خلکو په قران را واخلی دا قران د هدایت کتاب دی دیبه نه خلکو ته ورونه رڼا ترپ تروباسې ادمو پس خبرې کوي دا غلاګور پسې را دا کوانو پسې خبرې کوي اولاماځه موږ محترم دي پیران زمون محترم دي مونږه وایو چې حد پرست علماء او پیرانو داغي د خوخوري مونږ په لسو پیران جوړا چې وو کتاب انزلنا اليك دا زی مو شان کتابو مونږ نازل کړې دیل را تا ته اوسره پارا مقصد یې سره حکمت یې سره دلته ذکر کړي دې توخري جنناสา من الظلمات الى النور دغه پارا چې خلک او باسي پدی قران سره د تیارونه رڼا ترپتا قران سره تیری ختميږي او تاسو ګرځي الاکو کې ګوره چې کوم ولکو کې د قران درسونه یو ال ته غم ډیر په سهولت سره ال ته قادي ډیر په سهولت سره اگر زمونږ د اجيسب دزوی انی دون په سهولت سره اله کوته حیرانو مڅو کسان لړو عقد موټړو د بس واپس رالو په خلګین خلکو او نن خلق دې لپاره چې د جداد یو ماحول مونږ ته موستر شي چې په دې کې دا غم خادي لا پسانتیه سره کیږي دې توخري جنناسا منذلومات الالنور قران دې دا پارا غلیوا ځکه دا قرآن پر یاد کړي چې درا غلی یو مقصد ته و ما دې خلق بل مقصد د پارو ګرځولما وې تا قومه جاتا ہوں قران پر یاد کړي دا خلک ما پتاه کې کلي محقود دي ان کوسه لګایا جاتا داخلک مستر کو سره لګی تعویز بنایا جاتا ہوں تعویز رانا جوړی دو دو کې پلايا جاتا ہوں ساختو راباندی کوي دزدان حرير او ریشم کې اور پول ستاره چاندی کې پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں خوشبوګان رابانیچي عطر رابانی مجي دیس طرف سه طوته مینا کو کچھ بول سکھايي جاتے ہیں اس طرح پڑایا جاتا ہوں اس طرح سکھايا جاتا ہوں چې څنګه دړي توټيتا وینا خي ته توتی چوری پرې توتی نه نو... توتی پیسې نه او نه و... چوری تا... مالک دا خبره اه... غوډلې او بار موزه زمیدار کړه په غوډلې تا کې بار موزه توتی دا د نکړې دي ماره به توتی بار لنهږي زمیدار دا لکړه پیږي توتی د پینې نه بارشه او دې زو توله پکړټک نه ساتي توتی بار اون او او بارونو وہ توتی جان پدی خبر بانی پوی کا دا قران الله سره بار را لګلی جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے کہ کنا جګڑے وغیرہ دا قسم خبر راشی پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں بیا دم ضرورت رازی دل سو سے خالی رہتے ہیں آنکی ہی کہ نم ہوتی ہے نہیں نیکی بھی بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کر دوکا ہے کسی بزم میں مج کو بار نہیں کس عرس میں میری دوم نہیں پېری بیمه کې لا رهیتم مجسا به کوئی مظلوم نه قرآن وی ما سره ډیر ځل ظلم کیدا خلکو کتاب انزلناه الیک کتابون دځی مشان کتاب انزل الله مونږه نازل کړی د لارې سلامتا تا لوکښ د سیس پته لګې وکړه کنه هغه ور کولې ون باندې شیطانان اجنډر افادي کتاب دازیم و شان کتاب انزلنا و منگ نازل کلی دیل رتاتا لی تخریج انناسا من الظلماتی لنور آگر زغیب جنیٹر لگر وڑو جگیب موپسی سوئی کہنه بوئی تازه شیطانان خلق کتاب دازیم و شان کتاب انزلنا و منگ نازل کلی دیتا اے نبیل سلامتاتا سر پارا بے توخری جنناسا من الظلمات الى النور دې دا پارا چې خلک روبا سي په دې قران سره د تیرونا رڼا طرف تا قران خود دې دا پار راغلي سورۃ النساء آیت نمبر 8 یو ګورې سورۃ النساء دوا تیام نمبر آیات قران الله سره پار را لګلی نسا آیت نمبر بہت فنر آدو رہی قرآن آدابو کیون پر لن بے رجوی نوچ قرآن بینیگی خاموش ہو لکیانے توجو سر ہو لکیانے خبری مکوی النساء آیت نمبر بہتر بہتسی سورة النساء دواتی آیم نمبر آیت پینزم افارا افلا یتدبرون القرآن حکم انداثر اللہ فرمائیخا اللہ یا دا خبر دا مو سمجھ کر آوالی او فلا یتدبرون او آم خبر ذکر کئیو او فلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ اولی نکی پا قرآن کی او کم را لان داستر اللہ فکر را کئی دا خلق اولی قرآن کی سوچ نکی اخیر لکا وجه صدا او فلا یتدبرون القرآن دا کتاب د غیر الله را نه ندی بدال الله نه علاوه د بجاره طرف نه وی لوجدو فيه اختلافن كثيره دغه بڑے اختلاف وو پدې کې اختلاف نشتا نو قرآن الله دیده پار را لګلی چې پدې کې تدبر سوچ وکړي شي افلا يتدبرون القرآن آیا د خلک سوچ نه کوي په قرآن کې یعنی سوچ دیو کې په قرآن کې خا قرآن سوچ د پار را غلی ثروت محمد او آیت نمبر چوبیسو گو رہی سورت آیت نمبر چوبیسو سورت محمد چوبیس نمبر آیت سورت محمد بلی رिष्टم نمبر آیات پګیستمه پارا سورته محمد آیت نمبر 240 د قران سره مقصد دی قران سره دا واره لاره لګلی او یتدبرون القران آیا دې سوچ نه کوي په قران کې دا خلک اولی قران کې سوچ نه هم علا قلوبن اقفالها بلک ذون ته تعالی لګی دی زګه پکې سوچ نه کړي نو قران دې لپاره لارې لګی چې پدی کې تدبر وکړي شي پدی کې سوچ وکړي شي سورتی مومنون آیت نمبر 86 ګوره حتلسمه پارا سورتی مومنون آیت نمبر 86 افلم یتدبروا القولا افلم یتدبروا القولا آیا دا خلک سوت ټولینګه یی په کې دا خلک دې قران کې سوتو کی قران خو الله سوت دफार را لګلی دی سورته سواد آیت نمبر 29 سورته سواد آیت نمبر 29 الله کتاب سوت دफार را لګلی دی حکمتونو دور القران دا یادول او دا د غراول سواد ایت نمبر 29 د رشتمه پارا کتاب انزلنا الیکا مبارکون دا عظیم و شان کتاب مونږ را لګلی دل رتا تا مبارکون ډیر د خیر نه ډکیتابو ستو دا, دا کتاب پارا لیدتبرو آیاته دپا را چې دی پاتونو ګسو چکلی شي کله وی آولام یتبرول قواله افلا یتدبرون القران کله وی لیدبرو آیاته دپا را چې دی پاتونو کی تدبرو کلی شي مګیو څړی د قران ذکری زی خبره ده د ثواب کار دی خدا غریبی منو مګوم باندې نه پوي نو بیا مند له ډیره فایده نه ورکي ثواب له ملاویږي او دا قران خو مقصد دانه وي نو دا قران مقصد دادي لید دبرو آیاتي هي چې دې پاتون گیسو جوړی شي په دې وجه علماو لیکلي ان الترتيله والتدبر مع قله القرات افضل من سرعه سرعه القرات مع کثرته ها یو څړی قران ترتیل او تدبر سره لولي کنه نو لکه سبق و یو دا د غډیر قرائات نه کثرت سره یو او بغیر تدبر او بغیر ترتیل نه یو، دا غی نه یو رو کوایا نیمه رو کوایا ترتیل سره وایا د حروفو د ادايګی د مخارج او خیال ساتا، د غی د صفات خیال ساتا او تدبر په کوم چې پدې حقوق کله سره بیا سړی ته قران خوان ورکې اگر سړی لګیا دی نو بیا باځ یو پرمضان المبارک کی ختمو نه دی پی د دوښ پورا دروښ په طره غینا، او چې کوم رښتولاړي یی بسا پا الحق او بسو په الحقه چې حق یو چې غويندې پوښه چې حق یو ور پته لګينا مخارجو پته پکېنلګي د صفاتو پته پکېنلګي نو قرآني کریم تدبر سره لستا او تدبر وبګي الاغین تان کولی شي چې په دې قرآني کریمه په مانابه باندې ځان پوي کړی شي علما ذکر کوي او اما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من اهله کم یو کس قران یاد کو خدانه پیوونکو عملي پیوونکو قرآن حلل دي قرآن خو ليات دي كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته باز علماء مثال ذکر کوي او یو که سو هغه بازار ته توتی راوستو توتی اخر سو خلکو ته اجتهار لګو چې ما توتی راوستو او داسې ناشنا توتی دي د قرآن حافظ دي دیر بهترین قاری څه بده توتي قاری توتي څه هغه غیر اوس ته خلک پیرامات شو ما بولی باندې بولې شروع شو هغه کس بیا برابر شو اته توتي خوانه ما او توتي ته تو تو او خ... خ قاری ته افیسر یو رکو خورای روایت خوراله وره توتي د دې کلوري ثابکه ته شک دي څه توتي څه وتي رثابکه ته شک دي څه او جوړي فچانتا قاری وکړه د بلب به سو باندې راوستو او دې ته بل اخنک راځه مشوي دي چې حافظ کوتیته وروستي دي اوس برکو وري دا دنیا راځه مشوي وای په څه برکو وای کنه او یی تا په کې شک دي او یی تا په شک دي تا بار بار دا یو خبرې تا په کې شک دي ولله مون ته وي قول للمؤمنین يعظ من نظر حفاظت کوه کوم ډیر رکو دور نه نظر حفاظت نشتا کوم ډیر او هپس کړیو دا عمل به زمونږ نه دا د خونه شو بیا کتاب انزلناه یلیکا مبارک لیتدبر آیاته دیده پارا چی ردی پایتونو کی سو چکریشی او دویم ولیتذکرا اولو الباب او دیده پارا چی نصیت حاصل کی اکل من خلق بن آ... آ... نصیت حاصل کی دو بلا خلق دی او خدا د 230 کملګری چرغون شي دی یتګران د عقلمن خلک دی ها عقلمن زکري الله فرمای په بشری عباد الذين يستمعون القول دي خلکو تذيري ورکا ته الله کتاب ترجمه شي په ګرمه پروا نشتا په آرامه پروا نشتا دا ته دی مخالک وديو باوجود دا هینا ک بهجیل لشی په تګلیب کې په بيمارۍ کې قران ته ناس تا دا به ان شاء الله زاینزي ادیب سره بالا زبون دنیا او اخرت خيست وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابُ دِیدَ فَارَا چِ نَسِيَّتْ حَاسِلْ كِيَقَلْ وَعَلَا سورة نحل چوالیس تنبر آیاتو گو رئی سوار نسم نحل چوالیس نمبر آیات سورة نحل چوالیس نمبر آیات قرآن صدف آراغ لی آیت نمبر تریالیس نویم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نويليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر او نازل كردي مونږه اي نبي سلامات تا دا قران څه دپاره مقصد یې سار لته بينا لته بينا چې کو لو سپا سپے بیان کی خلکتا دا گران کار دی لی تو بینا لی تو بینا دی رفارا کی سپا سپے بیان کی لیناسی خلکتا دا قرآن بخلکتا سپا سپا بیانی زکا امر بالمعروف نیل منکر بکی زکا یو علم زان تا زنگل کی ناس تو چاواتی دل تسکی اغاو توی قرآن می بیانو امر بالمعروف نیل منکر می کو او ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء سدقا فجو قران بیان ہے امر بالمعروف و دا کہ تا نبی دوست نہ پریری ار یو بس تا دشمنی چرا دا خبرو نہ کہ دا خبر دیو نکي او يپني به خفا مج سے هي بینا خوشو میں ظاہری حالا ہل کو کبي کہ نہ सका قند لتبين للناس لتبين دلا پارا جسپا سپا بیانو کي خلق تا ما هغه سوت چې نازل شوی دی د دا قران به خلکو ته صفاسه په بیانې په دې ویدا سونو ملګریږي درس ترازی نو دا اراده او دا اعظم کول چې دی دورې تفسیر کې به ان شاء الله قران ادوم کل به خلکو ته خیم ان شاء الله خو هم راکړای چې اعظم او دوغ بیا واستانه ان شاء الله ډیر داسې زنانو د قران درسونه ور کويږي ډیر داسې چې دا, دا اوله مروږی د استاد درس مکمل یاد کړی علی به ستینه انداسه د قران درسونه کوي نو تو بیاینا للناس ما نزل لایلیہم اوسونه خونګي قران الله ستاسو پر را لګلی او دایته نوم د قران راړو پا باځه خلک اعتراض کوي خلکو د زین بدلې یره په دیغو خلک په دیغو علماء په ویریه ات موناو را لګي نه په عوام نه کویږي تر سړی پیویږي د بچی به پیویږي چې په دیته ته کې اللهو دا قران را لګلی ایا ملګری که تا وت ویرا د موږ سره نه دوه حالت پکې د دې لپاره چې دا ټول پکې او دا ټول راړلو اېدا چې فون کوي به چې کله موږ له کانو د نیر د پاسا مخالکو غټالونه جونکړو پا دیشو کې به غټال برابر کړو نو موږ په انیر به موږ تاسو په غټال باندې زنګیدور را زنګیدونکو را کوله او چې کله دا ټول راړلې موږ خو هغه شان خوندا کړی یو آیا دا بل آیا بل ته پا دیکھے خوان دیو مزرہ دیرم لاسکتنگی لِتو بینا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَّا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ دیدہ پارا چاہلک پا دی قرآن کی سو چو کی تفکر پا کیو کی تدبر پا کیو کی دیدہ پارا کتاب را لے گلے ام دا سورة النحل آیت نمبر چون ساٹھو گو رہے سلورش پیتم نمبر آیات وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ او مونګه ندی رالی ګلې نبیری سلامتا ته کیتابو الا لتبین لوم الذی اختلفوا فی دې ذ پارا دې تو بیان کی دیتا آغا مسائل جو دي, دي تا اختلاف مسائل چې دې خلک فقيه اختلاف کړی دی دا خلک شرک یو دې مشرکین او د توحید سره اختلاف کړی نو کده شرک تازه چې اختلاف دی اختلافي مسالوت بیان کا دا توحید دی او دا شرک دی دا نه یم به اختلافي مسائل نه چړو کم دا قائدو اختلاف دی سہی عقیده او خراب عقیده دا وی پرګ بواځي هي خیر د څوک شرک کایو څوک انکاري حدیث کایو څوک د ختم نبوت انکار کایو څوک د صحابي کرامو دا حفاظت انکار کوي څوک د ارنګ د دین د غټو عقایدو انکار کوي ته وی رزي اختلاف خو چیز نه وی چې تو ته بیانو کې دا غ مسائل چې د په اختلاف کړی دی نو قران دې د پا راغلي لې تو بین لهم چې ته بیانو کې دی سورة اناعام آیت نمبر اکاون اگو رئی سورة اناعام یو نمبر آیات خبر نئی ماندارو سورة اناعام اکاون نمبر آیات حل تکم اللہ تبارک و حکمت دا نزول اللہ قرآن ذکر کئی وَاَنْزِرْ بِهِ الَّذِيْنَا وَاَنْزِرْ بِهِ الَّذِيْنَا يَخَافُوْنَا أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمَّ يَرَ وَرْكَا فَدِي قُرْآن سَرَا قرآن دا فار دا انزار را گلی سورتِ انعام آیت نمبر ایک سو پچ پنو قرآن اللہ سا دا فار را لے گلی چلا دے اتباع ان عام ایت نمبر 155 او وهدا کتابم انزل الله او دا زی مشان کتابو انزل الله مونږه نازل کړی دی اے نبی رې سلامات اتا مبارکون ډیر د خیر او برکت نه کتاب په تبیو د دې تبیدایو کې ښا زکه خو شیخ چله سی بابا وایو د قران په فکر جاړه بیا جنت لار بغواړه قران په فکر سره ځاळा دا بختور کتاب دی که جنات غواړي مؤمنه لکه قران سره کلمینا معتل اسی قران دی بي مسلمان دی چې غمخوار د قران نوي د مومن مؤمن پسوي او قران پورې خندادا په هرځه کې دا غوغه دا حضرت چن نصیب اوا دامت برکات یو بهترین عالم دی او بهترین شاعر دی نو قران هغه عظمت ذکر کوي د مؤمنه یا رجن خوځی د غیرت په ورنسوځی چې مؤمن داسې ناکام دی د ایمان برای نام دی او قران کې خود دستور دی دا دستور د الله نور دی شه قربان لدی د استورا خاطیرک تختی لنورا چې کم خاطیرک درانا نه تختی مخاپرک د قران نه تختی چې نافیس پکې قران شي پاکستان و پاکستان شي نظر نشته په قران کې برکت نشته په پاکستان کې داراغلی دی له عرش نن خپد ډیر له فرشا اخو اللہ در عرشن را لگلی خوب پر شوال روانه خستو قدر نکا در مهمان سوک نشتا نشتا مسلمان سوک در قرآن کسو کی زد کا پا دنیا به حکومت کا دی لاوائی مسلمانیم معتقد در قرآنیم دی در جبی مسلمان دی در خبر پا الوان دی قرآن نشتا پا وطن که گلاب نشتا پا چمن که چه قرآن دل تکراشی معطر با فیزاشی متعفن اوسفیزا دا ا مقدره او حوادا او قران کی دیر لذت دی چې پچا کی فطانت دی قران کی خوانش تا او چې چا کی زکاوت او پویدا بلبل خوخ په بستان کی کرم خوخ په ډ ایران کی بلبل بل بل بستان کی خوشحالی بلبلانو هغه په گلول کی خوشحالی بورا او کرم دا چینجی منجی دا ګنګټانو دا ډ ایران کی خوشحالی یو مسلمان چې نن نه جوړ دی د قران نه زکه موړ دی دا قران د زر تاج دی خر د تاج کلمه محتاج کل دی ما قران د ضرورت تاج دی خر د تاج کلمه محتاج دی چلسيبه باوی با قران مقدس پینو ضرورت او د سترو ضرورت یو تاج دی او هر په تاج ته کوي هر قران باندې څه کوي حک زمانہ د حکایت دی درو زمانہ شکایت دی یدي جنگ په اقتدار وی دی یو بل ندی بیزاری قران د پره چې کوښښونه نکوي د اقتدار د پرمنده تللی روزانہ د انتخاب دی انتخابات درب عذاب دی چې د قرانا زکر دیر دی پریشانه داقا قول دا یو فکیر دی چې معروب چلاسی پیر دی اللہم پرمائی و هازا کتاب انزلنا ہو او داز یموشان کتاب انزلنا ہو منگا نازل کرد دیلارا دی و دا خیر او برکت نڑا کتاب فت تبیو ہو دی پسی روان شه تابداری او که دارنگی نور و جم پا قرآن کریم کشتا چه قرآن اللہ صدفارا لگلی نو یو منگن دازی کرو که کی اللہ تبارک و تعالی قرآن صدا پڑھ علی گلی لیتدبر و تفکر لینداری ولتتبشیر ولتتبلیغ دارنگے دوما خبر مختصر مختصر ذکر کو بھی انشاءاللہ کو چھ دا قران کریم موضوع صدا موجود قران بس انشاءاللہ مختصر الفاظو کیو بی چھوٹی کو انشاءاللہ موجود قران موجوده یو سیز اریتو ی ما یبحثو فيه عن awarizhezatiya نو بعضی حلق ذکر کیږي دا, دا قران موضوع هغه انسان دی د مونږه مشایخوی دا قران موضوع توحید دی نو بعضی خلک وی ګوره دی په غلطه دی موضوع انسان دا او دی دا قران موضوع توحید دا دا قران موضوع انسان ده دا, موضوع ده. دا موضوع انسان په کومه خبره انسان دی کدی انسان کیدا الله توحید دی نو انسان دی کدې کې دا الله توحید نه دا خو بیا غټ ځناول دي. نو قران موضوع التوحید قرآن اللہ دی. قران الله دې دا پارر عالیګری چې خلک دا الله تبارک وتعالى توحید پیژني سورۃ یوحود اول دې نمبر آیات. د یو له سمه آیت نمبر 1 2 د یو اول اخر د یو لسمه فاری اخیری سورۃ یہود آیۃ نمبر 1 2 دا قران موضوع صدا دا قران کریمه موضوع کتابن اوہ کمت آیاتو دا عظیم شان کتاب اوہ آیاتو د حکمتنا نا ڈھک دره دی آیاتو نا او به تفصیل شویلہ طرفه د حکیم ذات خبردار نا او دمغستری سري موضوع سره الله تعبودو الا الله الله تعبودو الا الله عبادت با بغیر د الله نه کوي دا بلچا عبادت با یوازې د الله کوي رمضان شپه با یوازې الله تواي مشکل ګشاهه جترواوې یوازې الله غنئ الله تعبودو الا الله روکو سجده با یوازې الله تکوي وی سر میرا ناواقی پیسی جدا نہیں غیب اس میں ہے کہ ہر جگہ جکتا نہیں نمو من سر باردے چٹیگی نا دارنگی سورت یہود آیت نمبر چودہ اگو رہے سورت یہود سوار لسم نمبر آیت فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّا هُو د قران الله نازل کړي په خپل لم سره د قران مرکزی مساله چې لا اله الا هو و لا اله الا هو قران الله دې دا را ګلي چې هلک دا لا اله الا هو به یعنی ها لا اله الا هو مقصد د دې چې غوس اعظم حاجت روا مشکل کشای او ازي الله دې د بل جنابه حاجات نو غواړي زوی او دور به یو د الله نو غواړي بلسوک برطب اور سرخو کی ذمہ دار نگرنے دیتوئی اللہو دا وزدکے خا پخوا بخل کو کوالے کولی لی پدی جماعتنوں کے با آن غخل کو میلے سے کو لی جماعتنوں اسلامی دمان بے ردان جن کری ہو اسم دیر خلق کو یہاں پخوا دیر خلق کو مونگ بے کو جمع پشپا او جماعت کے بدا ترنوں چرگان بے علال کری ہو اتوب باو علواغان باوی پکی بے اټند طالبانو چرونو چرګانو درست دا اللهو به جوړ کړی په جماعتونو کې ښه یې خلکو د جما شران نه پته ده په جماعتونو توهین بکېدو په جماعتونو کې بغډاوه په الله شیز مشهورو په جماعتونو کې یو ځای کې جماعت کې دا غو بل جوړو او دا پیر ووجد کراغلی ښه علما ذکر کې مون بل پیرسه ووجد الاغ یومنو چې دې ته په بلې باندې کېناوه او دته له قران شروع وکړو ذکر کدی دا بلې نه خطر وګوریدو ته پوجې دې صحیح حقیقت ګری په وجه ته ناراضي او غنخ کلی کایوندي او کلی پستا بروازه او دی الا اللہ الله اللهو وجد وجهت کراضي او پیسيره غونډې دخل کو نه پیر چې جذبې میږي او هغه ولما او دا فزان باندې هلکیه راستي یو لک دی پکاردې ابو بکر دا جذبي فزان راستي وي استان زياد عاشقانه رسولو او زياد ذکر والو اغي زياد د قران محبت والو په صحابي کرامو مې نه جذبې پتا بین وباندا جذبې راغلي وي تا ایمان او ستا تقوا تا عشق داغي نه ډیر زیات شو پتا جذب را دي په ځان نه بوې کې بیا ودارا جمشیو مشیو پارتخوانانو او پیرسب جذبہ کې راغلو پیرسبم تاوي دو موریدانم تاوي دو خلګوله پټکوګي پیسې کې فوزي پدې کې د پیرسب د پټکینو روپې پرې وته نو ځغوی کې دې روپې ته ځناس کومه په داخله کې بوې سړې کې نه لګه دا اللہ ہو اللہ ہو الله ہو اللہ ہو دیر حمد الله بگوزاشتم اللہ ہو اللہ ہو اے موریدہ اللہ ہو روپے میں دا پڑکینا دا شیر کیولا شورو کو اگر موریدہم خواب پورا برابر کرلے او توی پروام مکو ندئے پیرے من برداشتم اللہو اللہو اوی پیر سے اپر ڈونٹ واری امی وقتی روچہ تکڑی دا اللہو اللہو و آغا اللہو پرید و سڑیا راشد سور تیہود اللہو زدکا انما انزلا بی علم اللہ و زرشد قرآن اقیدہ برابری خوا توحید اقیدہ جوڑی دا دکھا بای پینڈیش رحمت تا فرمائی شب گو ریزا ہوگی آخر جلوه فرشید سے ای چا من معمور ہوگا نغمه توحید سے انما انزل بعلم اللہ و اللہ الا اللہ دا دا قرآن موزودا زمون د درسون بنیادی مقصدم دای که مشران درس کی شریکی گی که زنان شریکی گی که علماء شریکی گی که طلباء شریکی گی شد دا بنیادی خبره چې دا را قرآن نمونگزدکو دیز دا درسونه به بیو سڑے پاک مزاپ مزاپون لیم پی جنی. څړې پږي جاری مجرور هم پیجنې څړې پږي ډېر نافي سر حقایق ته مو پیجنې او قران دا الحمدللہ انناس پوری ختم شي توحید په جونه پیجنې د ریسالت موضوع په جونه پیجنې د معاد عنوان په جونه پیجنې نو بیا سپیدشو مونږ وینه هو سر توحید اندو کو دین پیجن دو خدا بنیادي مسله دا انما انزلا بالملہ و الله اله الا هو و الله الا اله الا هو سوره ال عمران ایت نمبر 18 سوره ال عمران ایت نمبر 18 شاہد الله بیان کړی دی الله یا اعلان کوي الله دا الله اعلان په قران کې دی هغه کوم اعلان دی چې انه لا اله الا هو لا اله الا هو نشت د بلغوه اعظم نشت بل زامن لونو ور کولواله کدا مسله یو پیجاندا نو بیاو ماشومانو ته کنجه کې تعالونه نسوڑاندي کدا مسله یو پیجاندا نو بیا به کور ته حفاظت ده پاره هغه چیر یو سفیا کې نسوڑاندي ډیر خلک جي حکولی کور جوړکی نو کور یا پکتور لګي یا پکتیا کې چیرې نسوڑاندي کی داولی هرې مونده نظر نه شوخا نو کدا مسله ته او کداخ کرو دا همونده مصیبت نه شیلر کولې دا سپیا کې چې تر ب تاسو تاسو کې د سپیاګو جوړه تاسو کولې کې درمړه دا سپیا کې کې درې دا شهید الله انه لا اله الا هو بیان کوي الله چې نشتا بل حاجت راوې خدمات الله نه بل او ملائکه او علم والمو ولالدې په انصاب چې لا اله الا هو لا اله الا هو سوره ابراهيم دوبر دوستم نمبر ایت وروه اخری آیات هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس و دع قران ده تبلیغ کتاب دی خلقتا چې خلقتا پدی یرا ورکړي شي ول یعلم خلقتا معلوم شي ها دی قران سره خلقتا معلوم شي خبره ان ما هوا اله واحد چه کنن کارساز دی یکی او اللہ چه خلکو تا دا قرآن ندا مسلم علومشی چه هر چکو ند اوکو ند بند آجز چکو ند چه, چه خلکو د دا مسلم علومشی چه سکی یو اللہ اکی مخلوق تول پټول الله تا مختاج ولی عالمو ان ما هوا اله واحد سور بن اسرائیل پی نسم پارا نا هم نمبر آیاتو گو رئی بنی اسرائیل نا هم نمبر آیات اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا قُعَمَّ ایکنن دا قرآن حودن گئی پترب دا آغا مسلی چا مضبوط مسل دا چا غا مسل توحید نا قرآن کریم موزود دا توحید ننمون درس کے داوی چا اللہ قرآن صدا پار را لے گلی دیم دا قرآن موزود صدا صباب ان شاء الله موندا ذکر کوو چې قران کریم کې الله تبارک و تعالی په شرک باندې رد حکم دا سره کړي سورته کړي قران کریم کې سونه قسمه شرک الله تبارک و تعالی رد کړي دي اپول قولی هاذا استغفر الله ولي ولكم لسال المسلمین ابتداءنا مونږ اعلان کړو چې سونه زمونږ د دې درس کې ملګري شریکت کوي هغه نن وخاردا لا کو د 4 صدی د لا کو دیرملګرو رابطی کړی دي دی دیرملګرو رابطی کړی دي د جمال غړینا دیخوا د نور ولا کو نا صدینا د بونیرنا نیرنا د بټ خیلنا اغه موږ جونب دي پر تمتحان مورکو زنانو اغي خپل اغه اډرس وغیره غټول دا لګل دي نو کوشي دا پکړ دي چې دا مخکینه د صورت پاتېره شروع کیدونه مخک مخک دا ټول ارث برابر شي په ان شاء الله دوه درې ورځې په صورت پاتېها مخک ټوله داخلي وغیره دا امتحان دا لپاره هغه مو کمل شي او کوشش دا پکړ دي چې الحمدلله څنګه ملګری جماعت ته زیات راځي د کلی سونه خويند لمن درسوري یا خوښه کې نږدې نو کوشش دا پکړ دی چې دا کور ناموخه افراد جماعت ته را لګو دا جماعت کې یو خپل نوراني ماحول دی لږه ډیر برکات ډیر فواید کوم خوښه کې زنانه درسونه او یا کلی کېوري واګه سره نورې نو غیلم دعوت پر کولو چې موږ قران په درس کې شریکيږي جزاکم الله خير